Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Morfin, ja, narkotika, men idag också ett självklart botemedel mot svår smärta. Den som hälsade på en svårt cancersjuk anhörig på sjukhus på 80-talet- kan minnas synen och höra ljuden av patienter som vred sig av plågor- och stönade eller skrek ut sin smärta- om någon lindring gavs så skedde det med stor återhållsamhet i meningslöst små mängder som bara gav liten effekt och med lång tid emellan. Det var inte smärtan utan klockan som avgjorde när det var dags för en ny dos. Medlet kunde vara beroendeframkallande och patienten fick ju inte bli knarkare även om döden redan väntade runt hörnet. För många blev den sista tiden en verklig dödskamp i outhärlig smärta. En sjuksköterska med lång erfarenhet berättar hur man kunde vara så många som sex personer som försökte lugna en kämpande patient in i det sista. Med tiden tilltog debatten om smärtlindring, statliga utredningar tillsattes, värdighet blev ledord i vården, patientens behov i centrum och så småningom vände misstroendet mot morfinet. Idag ifrågasätter ingen morfin som effektiv lindring av smärta. Ingen håller ner dosen i ett vällovligt- men kanske missriktat syfte att undvika framtida missbruk. Patienten kan till och med få en pump för att själv reglera medicinen. Kan det tänkas komma en dag när andra narkotikapreparat- också betraktas som mediciner? Som medel för att lindra och bota. Exempelvis det missbruk som vissa ser som sjukdom- men som i andra ögon inte är något annat än brott. Välkomna till Konflikt. Ett samhälle fritt från narkotika, en utopi eller möjlighet. Om en laddad drogdebatt är synen på missbruk som en sjukdom att bota krockar med bilden av brott som måste bestraffas. Om en trasig tillvaro i ständig jakt på droger, stödgods och en plats att sova. Och möt Nomi som avgiftades första gången som fyraåring. Nu är hennes dotter knarkare i fjärde generationen. Redan för ett år sedan var det tänkt att världen skulle vara drogfri- när FNs kommission mot narkotika 1998 antog en handlingsplan för en narkotikafri värld var målet att det skulle vara verklighet tio år senare. I oktober förra året gjorde vi ett program om kampen mot narkotikan i Latinamerika. En kamp som under decennier kostat miljardbelopp och årligen tagit tiotusentals människors liv. Under det gångna året höjde allt fler inflytelserika personer sina röster och förklarade att kriget var förlorat och nu behövdes en ny inställning till narkotika. I dagens program vänder vi blicken mot den svenska narkotikapolitiken och vi jämför den restriktiva hållningen i Sverige vars övergripande mål är ett narkotikafritt samhälle med en växande trend i övriga Europa där man inriktar sig mer på att begränsa narkotikans skadeverkningar på människor och samhälle. I veckan kom ännu ett exempel på det när Danmark öppnade sina första heroinmottagningar där de tyngsta heroinmissbrukarna ska få statligt subventionerat heroin utskrivet av läkare. Syftet är att minska kriminaliteten och ge missbrukarna en möjlighet till ett bättre liv. Vi ska nu få träffa Nomi och Leif. Officiellt finns de inte. I myndigheternas register står de som obefintliga. Men de är igång dag och natt med inbrott och stölder och att sälja kopparkabel till skrotar för att få upp pengar till narkotika. Både har missbrukat amfetamin sedan tonåren och är själva förvånade över att de fortfarande lever. Men hur ser deras liv ut egentligen och hur började allt? Konfliktsreporter Randy Mossige-Norheim har följt Nomi och Leif några dagar i vintermånaderna januari och februari. Är där, En korridor på ett ungkarshotell i norra Stockholm. Dörrar med brytmärken på, brännhål i golvet och lukten av alkohol blandat med rengöringsmedel. Han är inte där idag, för när han är hemma är dörren olåst och man brukar höra ljudet från tvn och barnprogrammen han alltid tittar på. Var är han? Kanske vid bilen han just köpt för 700 av en kille som heter Erik. Eller på campingen där det alltid går att få tag i droger. Där köper han på kriter han inte har pengar för han känner alla. Eller han åker till sin socialassistent för att lämna urinprov så att han kan få fortsatt socialbidrag och boende. Han kanske ut ute och samlar kopparkabel som han ska sälja. Nej, nu kommer han. Han var bara i frukost matsalen. Fickorna har han fyllt med kokta ägg. Jag har ägg där inne i dörren också, i kylskåpet. Men nu får du mat ikväll då? Ja, det är det som gäller alltså. Det där ägget? Ja, det är det som gäller under hela dagen. Jag har två, tre ägg till där i kylskåpet. Då. Blir du inte hungrig? Jo, man blir det, men då får man testa sig med ett ägg omkoppte eller någonting. Ja, jag har fått göra nu en vecka eller nåt. På det lilla bordet vid sängen ligger fyra mobiltelefoner. De kommer från ett inbrott han gjort i en källare, säger han. Leif har en nyckelknippa med specialnycklar som fungerar i de flesta lås. Och på golvet ligger verktygen han behöver till sina inbrott. Skruvmejslar, tänger och en kofot. Leif är van att inte ha några pengar. Och han är van att inte ha någonstans att bo. Någon husvagn ibland, någon natt och tältare ibland och... Jag bryter in i källaren och sover där. Ja, det är olika. Man flyter runt. Liksom. Och det enda jag kan alltså, det är, det är droga och, och, och, och snosaker. Jag förbryter det. Alltså. Det enda jag har varit hela mitt liv. Liksom. Så jag har försökt, försökt mig själv liksom, hela mitt liv. På att och sälja? Ja. I december förra året kom Leif ut från ett två månaders fängelsestraff för olaga narkotikainnehav. Det är det brottet han oftast åkt fast för. Det, och så olovlig körning. Alltså att han kört bil utan körkort. Ingen han känner har körkort, men alla kör bil. I fängelset fick han reda på att han är hivsmittad, men han vet inte hur länge han varit smittad- nu sitter han på sängen. Jeansen han har på sig har han hittat i en klädinsamlingslåda. Strumporna fick han i fängelset. Och tröjan har han fått av en kompis som bor i en av de andra barackerna på hotellhemmet. Jag frågar om han längtar efter något. Nej, det finns ingenting jag längtar efter. För det är ingenting jag har. Jag har ingenting. Jag har inte gjort något förtjänt något direkt heller. Jag har inte jobbat ihop något. Okay. Bei Macke Börjesson och Börsundag framfinns finns fas inte Simonsson som simmar till få bollen på höjkanten. Ihört trängd där, spela bollen in till Lidon, Lidon med fin fläge. Får inte ifrån sig. Nu är det sjulegern här, han lätta bollen. Massa in den Kommer skrutte den bollen. Ja! I juni 1958 var det fotbolls-VM. Sverige mötte Brasilien på Rosunda i Stockholm. Spelarna hette Pelé och Agne Simonsson och Nacka Skoglund och Levs mamma var gravid i fjärde månaden. I början av december föddes Livs, han som nu förklarats obefintlig i Skatteverkets folkbokföring. Vad var det han föddes till? Nej, så jag trodde livet var bara negativt. Bara motgångar då, och straxmål och fylla. Jag satt och hörde att man, man satt och strålade kyrkan. Småsan liksom, låg och söndagsdagen och sov i seng brev. Så stängde man Ska han komma in och slå mig eller henne? Eller så fotas upp? Eller ja, så har han sommar. Men det har varit en vanad utseende. Det är det han minns från länge sedan, att han ligger i sängen och hör hans pappa misshandlar hans mamma. Han lyssnar och väntar och tänker, ska han slå ihjäl henne eller mig? Flera gånger försöker Leif skydda mamman från att bli slagen av pappan. Han bits och slåss och river och sliter. En dag när han var elva räddade han sin mamma från att drunkna. Hon hade somnat i badkaret. Om jag hittar motsvarande balkarna som liksom, var liksom så hänger den över balkarna så, så att de fiskar ut av vatten. Då går i vatten. Bläder proppen och så för De har väl somnar på skylla eller något. Passar på jobbet. Några år senare, när Leif var 16, dog hans mamma. Hon tog livet av sig med tabletter. Amphetaminet får honom att glömma det som varit. Det är det som gör att jag orkar leva, säger Leif. Det är mitt alltså. Jag tänker helst inte alls att de bara fortsätter- att ser vad som händer. Liksom. För jag väntade på min tur som var 15 år. vad då vänta på min tur? Ja, min tur att lämna in. Alltså. Ja, då var jag klar med livet liksom jag var 15. Jag har gått igenom så mycket pest. Liksom, så Men nu har han varit ren i en vecka. Inget amfetamin på sju dagar. Ingen rökare, dos eller gubbe- som han kallar sina kickar- Inget tjack helt enkelt. För om han har spår av droger i urinproven han lämnar så drar socialbidraget in. För sen drygt en månad tillbaka har Leif socialbidrag. Det är första gången i hans liv som han lever på bidrag, berättar han för mig. Nu vill han visa för socialtjänsten att han kan vara drogfri. Och kan han det får han bo kvar i rummet på hotellhemmet. Jag skärper med där. Jag har ett utknarkat så lite i med liv liksom. Aldrig. Liksom. Men varför skärper du dig? Ja, bara för att jag känner att jag kan det med en eller Jag är rädd om redan där. Jag är inte bra med det här. Två eller tre veckor är jag oro Bara för att du har det här rummet? Ja. Jag kan gå hem och sova. Jag har en hålla på och här? Så kan, kan det vara så att ju jobbigare liv du har, desto mer måste du dra dig? Ja, men man inte har bo. Ja, det är klart. Ja, men det måste man hålla igång med. Ja, det är så. Det pratar man sig mer för att inifrån alltså. kan man se Har du förstörda armar? Nej, ja, det är inte så farligt. Det är inte så farligt det Men det är som tre stora R i varje armväck. Ja, ja det är alltså det är bara en ja. gång man stoppar in en knut och åker med en bit hud. Gör det? Ja, som en liten lock. Som här körde. Där får jag inte någonting. Eh, vad dina ven är i slut här? Ja, jag får ta på andra ställen. Jag hittar Vi... dem inte ens i omgången. Oh, här uppe, här tror jag jag har en ven. Vad hände med dina tänder då? Ja, de har gått ut efter sommar. Jag drog ut de flesta själv. Själv? Ja. Var du kvar då? tre tänder. <skratt> tre tänder här nere. Mm. Det är allt. med några rötter kvar här. De har döllat med nikotin. Lite mycket håller på med. det är snart döll ändå. Jag är 5,50 vast. <skratt> Min mormor blev hundra. Jag blev Och Åh shit, hon flyttade. så har bara kommit halvvägs. Jag har inte människa kvar med mig. Det är bara min dotter och jag alltså. ingen av hon levande alltså. Inte en människa, inte ett släkt. Ja, hej pappa. Ja, jo, det är bra. Jag är fri fortfarande. Ja, det är det. Jag är faktiskt riktigt glad. Jag blir så jävla apatisk bara. Ja, jag tycker det händer ingenting liksom vad. Fan, så jävla tråkigt alltså. Okej, okay, men jag älskar dig. Saknar dig. Ja, detsamma, och kliar på dig. Okej, okay. pass och kram. Hej, hej. Hon har bra min dotter alltså. Så jävla bra. Hon vet precis vad jag är för en prick, min dotter alltså. Hon tycker jag sa det förut som jag muckade. Nu men du vet, jag älskar jag ändå pappa, säger Jag Det är som det är, säger hon. Så 1965 hade alltså tagits film att angöra en brygga-premiär. Mellanölet introduceras i Sverige- och två unga narkomaner blir sent i november föräldrar. Nu bor deras dotter Nomi i en lånad husvagn- på en camping i norra Stockholm. Hon räknas också som obefintlig av svenska myndigheter. Personen som äger husvagnen sitter i fängelse- som fem dagar måste Nomi flytta- det är åtta minusgrader den här dagen. Men i husvagnen är det varmt. När Nomi var två år fick hon amfetamin av sin mamma och pappa. De gav mig amfetamin mot ADHD. då. Så jag avgiftades första gången jag var fyra och halvt. Och, och du hade verkligen ADHD? Nej, det är inte utrett än. Men de tyckte väl det. Jag. jag var överaktiv. och så här Humörsvängningar. Och, och det... Tar jag en chack så, det, så hamnar jag i harmoni liksom. Mm. Sen började jag när jag var elva och halvt själv då. Jag började med brass och tabletter och så där, och sen blev det chack då. Chack, det är ju chacket som är min grej, <laughs> helt klart. Det som jag försökte förklara för SOS när de ansåg att jag hade brister som förälder. Att jag aldrig haft några föräldrar. Mina föräldrar knarkade ju och de var ju, jag tog ju hand om dem lika mycket som de... Det var ju liksom inga, jag menar Hade inte jag dos Så hade de Förstår du, jag menar det är inte så jävla normalt Och det är Tyvärr får jag säga, det gör jag ju till min dotter också då. Som också har Klivit in i den här karusellen då. Hur gammal är hon? Hon blir 23 i sommar Men jag har en flicka till då Som är fem, fyller 15 år. Hon knarkar inte, hon hatar droger Så att men henne träffar jag ju sällan också. För 15 år sedan jobbade Nomi som fritidsledare och bodde med sina två döttrar. I sju år från det att yngsta dottern föddes 1995 var hon drogfri. Sen träffade jag en man. Dessa män. Som ställer till det så otroligt mycket. Så att eh, jag hade liksom ingen grepp på någonting. Allting bara ran iväg från mig. Lägenheten jag förstod inte riktigt vad det var som hände. Och i, i den takten började jag slå i mig då. Det, liksom, det tog åtta månader innan SOS hade av sig till mig. Efter att jag ringde och bad om hjälp. Och på den tiden var jag ju tvungen att överleva. Så att, eh, då var jag tvungen att ta till ett missbruk för att palla med. Och när jag talar om det för SOS så menar de bara på... Funkar det då? Ja, ja men då så. Och sen liksom... Ja, sen var det ingen mer. Det var precis som det var accepterat. Liksom. Och sen allting brast, då gick de in så här hårt. Ja, men du har ju berättat att du, du har hållit på med missbruket bra tag nu. Och sen var två månader tog det och rasera sju års slit. vi liksom. no, tvingades lämna bort de båda barnen. Då sov yngsta dottern fortfarande i hennes säng. Hon har aldrig sovit borta när jag lämnar ifrån henne. Hon sov fortfarande på min mage då. Båda mina barn sov. har alltid sovit hos mig. Och nu är hon 15, om några dagar. De skulle bara vara borta en månad. Ja, det känns svårt. Det var bara en liten tuss. Jag träffade henne för två år sedan, sista gången. Då har jag liksom gått så fort jag hittat några så här gulliga prinsessklänningar. Hon var ju min prinsessa. Liksom. eller Det är de ju båda två, men så har jag gått och sparat på det liksom och jag har gått och släpat runt på de där jävla klänningarna och så här glitterskor och sånt och så kommer jag ner till henne och jag insåg liksom, hallå du var hon 13 när du kom med den där prinsessklänningen? Ja, ja visst och listemärken och bokmärken men hur kul var det för henne hon bara, hallå mamma jag är ingen barnunge fortfarande liksom för mig var hon ju det hon var ju den där som jag lämnade iväg Nomi är en fetaminmissbrukare som sina föräldrar och som nu också äldsta dotten. Och Nomis farmor missbrukade också anfetamin. Hon fick det utskrivet av läkare som bantningsmedel. Hon fattade ju aldrig att var knark. Hon vägrade ju att inse att det var samma grej som jag köpte på gatan. Liksom. Det är lite läskigt när man tittar på det så. Fjärde generationen på min dotter, Liksom att idag är liksom omvärdera det där då. Att kan jag ta det så kan min dotter ta det. Då slipper hon bli blåst på plattan och få en överdos av något skit som de har sålt. För att hon har haft två överdoser. Hon har dött två gånger. Och jag menar, överleva sina barn, det vill ingen. Så att då har man fått sänka den där ribban. Och snart blir det ingen höjd alls på ribban. liksom. Hej, bara jag. Är du på väg? Ja, jag tänkte att du följde dina sofforna på Ja. Jag är tillbaka hos Leif i rummet på unkarshotellet. Det är två dagar sedan jag var här sist. Han är inte ren längre. Han har slagit i sig en rökare, som man säger, för att orka allt han måste göra. Få igång bilen som fått en ispropp i motorn och samla ihop koppar och sälja till skroten. Nu tittar han på barnprogram och äter en räksmörgås som man hämtat i en container i ett industriområde i närheten. I containern slängs smörgåsar och godis från varautomater. Hej du Fifi! Jag tog med lite av min hemma jordamla. Det är en snabbt liv. En Alla Alla vill De vill bara ha väl, ni så att Allt är slutat frid och fröjd, Och det är mer än vad det gör i verkligheten, det därför jag tycker det är Jag har till det här Han är så jävla gullig allihop Fiffi och blomsterfröna Han har hittat dagens tidning Men han har inte tittat i den Han har lagt den under skorna i hallen Spelar det någon roll vilket år det är? Frågar jag Och vilken regering vi har det spelar ingen roll vem som sitter i regeringen. Jag lever ju likadant för det. Det går ju liksom inte att stoppa mig ändå. Vet du vem som är statsminister Nej. Vad du tänker efter? Nej. Inte en susning. Ja, jag vet att det var någon palm ett tag, när han dog. Ju. Sen har jag hört någon vad fan hetta han. Ja, någon som kallas för Gon eller Sulan eller vad fan kallar man på. Nej, det är många år sedan. Sen har jag aldrig hört någon mer. Han heter Ingvar Karlsson? Ja, jag har kanske har hört Jag vet inte. Jag har ju en bryr mig liksom. De kan inte förändra mitt liv ändå. De vet ändå inte att det finns. Det spelar ingen roll. Eller... Men du finns? Ja, ja, ja det finns. Det finns. Mm. Men nu äter du ju räkmacka. Mm. Något man gör. Alltså, åker man inte. Nu ringer. Hallå? Ja? Det är ju gula lökar och koktegstomater också. Okej, jag ska skriva upp det. Det är ju Tre gula lökar. Vad är det för konsistens på det? Är det nötter, hela nötter alltså? mandelnötter, alltså. Ja. ja. Okej, okay, men då vet jag. Tre gula dökare, tomater och tvättmedel. Och sötmandel var jag, sötmandel var <laughs> jag. vet inte. Hej, är ju havreboll i eller vad var ja, det? Nålkål och havreboll i huvudet. Ja, hej. Leif ska handla åt en kompis som bor i en av de andra barackerna på hotellhemmet. Han går fort för han har amfetamin i kroppen och jag har svårt att hänga med. Jag fattar inte, jag orkar. Liksom. Ingen framtid och inga pengar. Och, ja, jag bara går. Jag sätter mig och, och funderar. Då liksom. under. Så det är in, inte att stanna upp någon gång alltså, som gäller? Ja. Gör så att man kan. För, för Lite pengar här och lite pengar där. Och, vad fan säger man? Det är en livsstilen. Det är en jävla överlevande. Jag går till Nomi i husvagnen- hon packar sina saker i svarta plastsäckar för om två dagar måste hon flytta. Hon ska bo i en bil nu om allt blir som hon tänkt. Men först måste hon ut och leta koppa kabel. 44 kronor i kilot liksom. Är det det som är inne i kablar? Ja visst ja. men det finns ju feta också här i marken. När de gräver upp och så här schaktar upp jordlinor och sånt här. jag menar, Det finns riktiga fetingar men det är tungt och skitigt som fan. Men hur länge kan, orkar du hålla på med det där då? Så länge jag har dos så, så håller man igång liksom. Eh, när dosen är slut, ja då åker man och säljer. Sen <laughs> fortsätter man. Drömmen är att få legalt metamina. Att slippa allt det här runt, stahejet runt omkring. Att inte bli intagen på blodprov och pissprov och ringa narkotikabrott hela tiden. För det är ungefär bara det jag har på mig. Och grova olovliga körningar. Men om du tänker sådär långt framåt vad, vad ska hända när du är gammal och vad, vad, vad ska bli av dig? Gammal? Jag tror inte att jag blir jag hoppas att jag inte blir så jävla gammal om jag ser det så då. vi brukar inte bli det jag är förvånad att jag är så gammal som jag är ändå det trodde inte jag, jag trodde inte att jag skulle bli över 30 det vore konstigt om man blev gammal Hur många har du sett det? Oj, nu är det många det är många som har gått åt bara sista året. är fruktansvärt. Liksom bara förra hösten försvann 15-16 stycken. Jag ställer samma fråga till Leif. Vad ska hända med dig? Nej, det är ingenting tror jag. jag vet inte. Det, det är skit. Och så jag fick som mera bidrag. Det var det bästa om man fick pension eller någonting med någon fast adress. Men jag vet inte hur det blir med det. Jag mitt liv ändå. De är egentligen tvungna att betala ut. Ingen ska ju liksom kunna behöva svälta i det här landet va? Så att varför ställer man så ett krav på en människa så, som är 50 bara liksom. man liksom ändå gör som man vill i slutändan va. Nu är det den dagen när Nomi måste flytta. För idag kommer hon som äger husvagnen ut från fängelset. Jag hjälper Nomi att bära en tung väska och ställer den i bilen hon ska bo i. Men bilen har ingen batteri och det är kallt där inne. Så nu måste hon stjäla frigolitplattor från ett bygge och hitta ett 12 volts batteri någonstans. Det är Leifs kompis som äger husvagnen och som kommer ut från fängelset idag. Han hade tänkt hämta henne, men Vompan har lånat hans bil och försvunnit med den. Och så hade han tänkt bjuda sin kompis på en rökare och några öl för att fira att hon muckar, säger han. Men ingen han känner har varken amfetamin eller pengar just idag. Leif och Nomi, båda obefintliga i Skatteverkets folkbokföring, sitter en stund i husvagnen. De pratar om sina förstörda vener. Kommer du den där gången istället att stacka med hemma hos när du kom? 37 gånger någonting. Annat. 43 gånger stackar jag mig. Att komma dit och är det en avtal det är det? Ja, visst. Det är bara luftdiken ja, och bara av 37 gånger. Liksom. Det är mycket. Eller 42. Alltså. 43 43 gånger. Så. Men slöblå liksom. Och när jag väl fick ge mig, då tuffade jag nästan av. Liksom. Jag var ja. helt slut av allt stickande. Liksom. Ja. Och så ont i armarna. i ja. fan. Jag lämnar campingen. Nomi vet inte mer om den här dagen än att hon måste flytta bilen på något sätt och skäla frigolitplattor och som vanligt kommer hon äta havregryn och fil. Leif tänker vänta på att Vompan dyker upp med hans bil och sen har han bestämt ska han aldrig mer låna ut den till någon. Reporter Randy Mossigen Norheim. Här i studion finns nu Bernes Stålenkrans, ordförande och grundare av Svenska brukarföreningen som organiserar opiatanvändare och deras anhöriga. Här finns också Hans Wallmark, moderat riksdagsledamot och ledamot i Nordiska rådet, aktiv i narkotikadebatten och nu senast kritisk mot heroinförskrivningsprojektet i Danmark. Och från en studio i Karlskrona medverkar Björn Fris, tidigare regeringens narkotikasamordnare. Och nu socialpolitisk talesman för Socialdemokraterna i Stockholm. Välkomna allihopa till Konflikt. Tack. Hans Wallmark, vilka är dina tankar efter att ha hört om Nomi och Leif? Ja, alltså det är ju Man blir ju berörd av de personliga öden som berättas här. Samtidigt så fanns det två saker som jag ändå tyckte... Jag fäster mig vid. Det ena var när han, drogningsbrukaren, vad heter han, Leif. Leif? Leif. sa: Hej, det är pappa, jag är drogfri. När han ringde till sin dotter och han var glad och lycklig. Det tyder på att för honom så var det en skillnad att vara drogfri och att gå på droger. Och Sen var det berättelsen om Nomi och att hon var fjärde generationen, eller hennes barn blir fjärde generationens missbrukare. Men också hennes 15-åriga dotter, som där hon var så tydlig, eh, hon vill inte ha droger. Mm. Och därför tror jag att det eh, ja, jag tycker det illustrerar rätt väl just det, det helvete som, som missbruket också utgör. Och för en bredare krets, för familjen, för släkten, för vännerna. Mm. Gjorde du några reflektioner kring varför det ändå var så svårt för honom att lägga av då eh, när han var så glada stunderna. han var fri? Nej, alltså det visar ju också att det är så oerhört viktigt att vi måste hela tiden fundera på hur kan vi få en bättre drogmissbruksvård. Alltså hur, var finns de goda exemplen? Jag var ju under ett antal år kommunalråd i Engelholm? Och då brukade jag också ju säga att, att ge oss bara goda exempel på där det, finns, där det fungerar. Så tror jag inte att pengarna är det stora problemet för kommuner utan det är ju resultaten. Och just detta att vi pratar om fjärde generationens missbrukare, det, det tycker jag är förfärligt. Mm. Berne Stålenkrantz, du är väl bekant med Nomi och Leffes tillvaro. Vad ser du som de viktigaste åtgärderna för att för att kunna leva ett bättre liv som missbrukare? Ja, för det första så tänker jag ju på det här med som Leif pratade också om, det här med att drogfrihet är ett ytterst mål. Socialtjänsten ställer upp en massa krav för att han ska få en lägenhet så ska han vara drogfri. Och I så funderar vi ofta på vad, vad har drogfrihet med en bostad att göra? Vad har ett socialbidrag med att göra med, med en drogfrihet? Och han har ju svårt att vara drogfri och förklarade också när han hade sin lägenhet så mådde han ju bättre. Och när i Skåne så har man ju med det här projektet Housing First. Alltså man börjar andra änden. Och ser då det som är friskt i varje människas liv som någonting gott istället för att fokusera på de här dagarna man lämnar positiva urinprover. Alltså det viktigaste måste ju vara att se det som är bra och sen lyssna på varje människa. För vi har en övertro också i Sverige på att vård och behandling är någon liksom ytterst lösning på narkotikafrågan. Men det, det finns inga ultimata vårdformer utan varje människa måste ges möjlighet att få leva ut och alla vill ju ha ett så gott liv som möjligt. Mm. Björn Friis, du har utrett och arbetat med narkotikafrågan i många år vad ser du som det största hindret för att bryta den onda cirkeln som en narkotikamissbrukare fastnar i vi hörde ju här om Nomis dotter som är knarkare i fjärde generationen mm. och det är ju en jag känner igen de här två här historierna, jag har hört dem väldigt många gånger och eh, det man kan lära sig av det här det är ju att vi inte bara ska konstatera att folk har missbruksproblem utan också ställa dem Lite besvärliga frågorna: Varför är det så här? Och I de här två fallen, som är ganska symptomatiska, vill jag påstå, så skulle ju samhället gått in i de här familjerna mycket, mycket, mycket tidigare. När vi nu misslyckas med det, så ägnar vi nästan resten av vårt engagemang för de här människorna till att bestraffa dem. Jag menar att du besträffar dem. Alltså det är ju som man beskriver här: man har sällan någonstans att bo om man är aktiv missbrukare. Man ifrågasätter om man får pengar till uppehåll eller så till, till ja, hyra och mat och så vidare. Och vi vet ju idag att exempelvis det här som vi ska belöna med en bostad det är ju fundament för oss allihopa. Det ska man kunna ta hand om och gå in i behandlingsprogram? ta tag i sitt liv och så vidare, så måste man ju ha basen för tryggheten exempelvis någonstans så bo. Och det är ju inte alls självskrivet idag. Och det är ju viktigt att påminna, eftersom vi, vi har ju FN som rättesnör i de här sammanhangen. De har ju ett antal ambitioner med sin politik. Det ena är att förebygga missbruk. Det har vi inga som helst bekymmer med i det här landet. Det andra är att ge en så snabb och effektiv vård och behandling som möjligt till de som hamnar i missbruk. Det har vi inte heller rent retoriskt några problem Däremot är det svårt i praktiken, både med tillgänglighet och kvalitet i programmen. Men sen har FN också en annan ambition där vi går in i vägen i Sverige, vill jag påstå. Det är att eh, även om du fortsätter med ett missbruk så ska samhället anstränga sig till det yttersta för att minimera skadorna hos dig och för samhället. Både av humanistiska men också av ekonomiska skäl. Det orkar vi inte med. va? Och jag, jag På något sätt så förutsätter ju en klok narkotika- och missbrukspolitik- att man kan ha mer än en tanke i huvudet samtidigt. Och jag är för en restriktiv narkotikapolitik, självklart. Men jag är inte för den repressiva politik- som jag tycker att nuvarande regering står för. Hans Wallmark, finns det ett problem i att man ställer så höga krav- så att de egentligen motverkar sitt syfte? Nej, men jag håller med delvis. Jag tyckte Björn Fri var mycket bättre i början av sitt inlägg än i slutet. Han blev ja, mer politiskt jag. polemisk. Mm -hmm. Därför att jag tycker också att det är viktigt att man går in tidigt. Och att det också, Som jag understryker att det är viktigt att man hittar goda exempel på, på bra vårdformer. Men sen delar jag slutsatsen av FN-konventionen. Nämligen att jag är emot all form av icke-medicinsk användning av narkotika. Och sen ytterligare en aspekt. Vi hörde i det här inslaget också att man samlar in koppartråd för 44 kronor kilot. Ja, det är klart att någon köper ju detta. Och någon tjänar ju också pengar på att förse människor med amfetamin och vad det kan vara. Och längre upp i kedjan så är det rätt stora nätverk av kriminella kedjor som tjänar jättemycket pengar på andras olycka. Men jag måste ju också, om det är okej okay att man kommer in lite så här mm. vill jag ju också säga att vi har ju en politik som så många gånger inte tar, tar liksom avstamp i verkligheten. Och det har vi lite grann också med media sätt att hantera med det här. Nu menar jag inte det här programmet. Men det, vi speglar ju ofta narkotikabekymret som det vore ett stureplansproblem. Alltså i de flashiga världen och så vidare. Visst, det finns bekymmer där med Men när vi börjar titta på de här människorna som hamnar i det tunga missbruket så finns ju ofta de här väldigt, väldigt tragiska och jobbiga berättelserna bakom. Och det tycker jag inte vi ser återspeglas i de politiska insatserna. Det är så här att vi moraliserar, vi ställer sådana orimliga krav i många av behandlingsprogrammen så att de som har de allra största bekymmerna, de får allra minst hjälp och många gånger ingenting alls. Så vi har ju inte när vi nu ska exempelvis recensera det som pågår i Danmark med heroinförskrivningsförsöken någon större anledning att slås för bröstet, för vi tar inte hand om de här människorna som är, ingår i det försöket på bättre sätt. Mm. Vi ger dem ingenting. Berne, ser du att politiker försöker ta politiska poäng i den här frågan? Ja. <kör> oh ja. Jag, menar, jag tycker också att vi blandar ihop saker i Sverige. Men narkotikapolitik, det borde ju ytterst handla om smuggling och försäljning. Rena spruter, substitutionsbehandling, det är sjukvårdsfrågor och det ska skötas av läkare. Men tyvärr så har vi ett grundproblem i Sverige, då är attityderna. Och attityderna styr ju hur läkare också tolkar de föreskrifter och de möjligheter de har till att hjälpa folk. Och då får vi ofta höra att nej, vi har en restriktiv narkotikapolitik i Sverige och därför kan inte jag hjälpa dig. Mm. Och det blir ju helt galet när, när sjukvården också börjar agera försvarare av en restriktiv narkotikapolitik. Mm. För det är ju bättre att ta in folk –i en safe environment. Och sen låta dem få växa och söka jobb och börja plugga. Jag har metadon själv sedan 11 år tillbaka. Och jag anser mig vara en avkriminaliserad opiatanvändare. Mm. För blir jag av med mitt metadon imorgon– –så tar det en dag så är jag tvungen att gå ner på plattan– –och inhandla någon annan opiat. Och då finns det ju kodein– då handlar det om hur mycket kodin måste jag ta idag för att inte bli sjuk, det finns morfin hur mycket morfin måste jag ta för att inte bli sjuk och sen då har vi heroin alla de där tre preparaten kommer från Valmoblomman så att det här är gratis heroin det är ju rent nonsens, det är en annan del av en substitutionsbehandling för alla funkar inte på metadon vi har Subutex som vissa fungerar så vi blandar ju hela tiden ihop de här sakerna, narkotikapolitik det borde vara att stoppa smuggling och gripa langer och sen ska sjukvården få göra det långt. Mm, vi ska göra en utblick i Europa och se hur man hanterar frågan- det är ett par exempel i alla fall. En av de som länge arbetat med frågan om hur man ska ge vård till missbrukare- är Massimo Barra, specialistläkare med inriktning på drog- och beroenderelaterade sjukdomar- och tidigare ordförande i italienska Röda Korset. 1976 startade han Villa Maraini, ett drogcentrum för vård av missbrukare- som idag är det största i Rom. Redan då inriktade man sig på det som man idag kallar harm reduction, skadereducering. Syftet är att minska riskerna för missbrukare, rädda liv och ge vård. Men metoderna som sprutbyten och injektionsrum är också starkt ifrågasatta av kritiker som menar att de snarare upprätthåller ett missbruk än att avhjälpa det. Trots att metoderna används länge på marken så har det dröjt tills nu innan man också på FN och EU-nivå går i den riktningen, som Massimo Barra när konfliktsreporter Robin Olin ringde upp honom i Rom. God morgon. Utspund dr Barra. Yes please. The moment please. Thank you. Hello? Fine, thank you. I just came from uh, Netherlands yesterday night. Dr Massimo Barra är på uppenbart gott humör. Nyss hemkommen från ett möte med Världshälsoorganisationen WHO och FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet UNODC. Det är nya tongångar som hörs där, säger jag. Det var väldigt gå. Det är joint action now. And they säg nu things i en väldigt god way. And they märk en klar policy message. Now the problem är det att vi var som. På överstatlig nivå finns den enad front nu, säger Barra. Men regeringarna har fortfarande inte förstått för medan forskningen visar att drogmissbruk är en sjukdom och att missbrukarna behöver vård så tror många politiker fortfarande på straff och förbud säger han The state members are influenced by bureaucracy by punitive approach by a strong uh, prohibitionism the expert knows another reality evidence based nu vet vi att drogused är ett problem of brain, a physical problem. A so, uh, is ett fysiskt problem, är a sjukdom. Så det finns en viss försening så att regeringarna förstår vad experter redan har förstått. Och jag tror att det är en strid, men vi kommer att vinna den Det här är en strid, säger dr. Massimo Barra. Men vi kommer att vinna. Här representerar han Röda Korset på en konferens anordnad av EU i december förra året. I manifestet Rome Consensus slår Röda Korset fast vad man anser är en humanitär drogpolitik. Som första punkt står harm reduction, skadereducering för missbrukare. Kortfilmen från drogcentret Villa Marini strax utanför Rom- kratta missbrukarna Gula Höstlöv framför den stora residensbyggnaden. Det här är Dr. Massimo Barras livsverk- och ett exempel på vad harm reduction kan innebära. Metadon, rena sprutor, hälsokontroller och akut sjukvård vid överdoser. Det handlar om att rädda liv och att hålla folk vid liv- för på Villa Maraini ser man drogmisbruk som en slags kärlekshistoria. If drug abuse is a kind of love story with a substance, with the time the love story finish and you can become totally free. But you need time. The problem is to arrive in this moment in good health, without having been uh, marginalized too much. Uh, Been det finns en punkt när missbrukaren är redo att sluta, säger bara. Men det gäller att nå den punkten och fortfarande vara vid god hälsa och utan att ha marginaliserats för mycket eller kriminaliserats. Det är det som är harm reduction. Och bara, han kan inte förstå varför det ska vara kontroversiellt med till exempel sprutbyten när det faktiskt räddar liv. Why not? Why not? In name of what we should not use. But for there example, not, yeah. There is not a purity or impurity of treatment. This is dogmatic. This is for fanatics. For uh, for follower of of uh, a, a church or for follower of uh, an ideology, we we should not have ideology. We have not ideology in uh, neurosurgery or in uh, cardio We we do according to the, to the result and not uh, a, a, a about uh, our prejudice. Behandlingen av nerv- och hjärtsjukdomar bestäms inte av ideologi, säger bara. Det ska inte missbruksvården heller göra. Men Villa Maraini ligger bara ett stenkast från den katolska kyrkans maktcentrum. Vatikanen lobbar aktivt mot harm reduction- och Massimo Barras klinik har till exempel inga injektionsrum- där missbrukarna kan ta heroin- eftersom han är rädd för skandalen det skulle kunna orsaka. För även om FN och EU förespråkar skadereducering- så är drogpolitik fortfarande en känslig fråga på nationell nivå. Och i jämförelse med Italien- finns det ett annat europeiskt land med ännu större motstånd mot harm reduction ett land längre norrut Sweden is one of the very few countries who not really adapt harm reduction policies ja yeah. so how is Sweden looked upon abroad well it is an outsider outsider in this world definitely definitely Eberhardsatt samordnar correlation ett EU-finansierat hälsoprojekt som syftar till att minska ojämlikheten i europeisk sjukvård. Målgrupperna är utsatta individer som illegala invandrare, prostituerade och missbrukare. Sverige är ett av få länder som fortfarande är emot våra skadereducerande insatser, säger han. Och det är ibland inte för oss. Why the Swedish are so dogmatic in that, just in that field? Because there's so much evidence that it helps to provide people for example with uh, with clean needles and things like that. Actually in Sweden is still um, targeting drug users like an, uh, like like Medan Sverige fortfarande behandlar missbrukare som kriminella så går alla andra europeiska länder mot att ge dem vård, säger Schatz. Som också är med och driver sju injektionsrum och ett program där man delar ut heroin i Amsterdam. Överdoserna har gått ner och brottsligheten har gått ner, säger han. För Schatz är harm en mänsklig rättighet. You cause a lot of harm to individuals if you only have policies uh, towards a drug-free society because the individuals who still use drugs, and they will be there, they suffer a lot under this, under this uh, policy. Mm -hmm. Partly this is inhuman in uh, and uh, also discussable regarding human rights, I think. Om man begränsar sig till att satsa på visionen om ett drogfritt samhälle så åsamkar man de personer som missbrukar mycket skada, säger Schatz. Han menar att om man kan förhindra överdoser och att människor smittas av HIV eller hepatit C genom att ge dem rena sprutor, rent heroin och en säker plats att injicera på ja, då vore det omänskligt att inte göra det, säger han. <skratt> Och doktor Massimo Barra på Villa Maraini säger att han sett många narkomaner dö i onödan på gatan. Han har bara en hälsning till politikerna som försöker skapa ett drogfritt samhälle. Good luck, good luck. <laughs> This is a delirium. So only the bureaucrats can imagine a, a drug-free society. And we know a lot of people that died... For the of this bad Bara byråkrater kan föreställa sig ett helt drogfritt samhälle och vi vet många som har dött som följd av den politiken. Avslutar läkaren Massimo Barra, ordförande i internationella röda korsets högsta beslutande organ. Reporter Robin Olin. Ja, vad säger ni, Hans Wallmark, moderat riksdagsledamot? Är ett narkotikafritt samhälle framförallt en politisk vision eller ser du det som en realistisk möjlighet? Ja, alltså det är i vart fall en viktig vision att arbeta efter. Precis som vi har det genom andra områden. Vi vill ha så få olyckor som möjligt på vägarna. Vi pratar om en nollvision där vi vill när det gäller arbetsskador. Dessutom jag har också träffat ibland skrattande utländska företrädare som säger att Sverige är så konstigt. Därför att ni ett land som vill ha jämlikhet mellan könen. Det ett jättekonstigt land som kriminaliserar sexköp. Alltså söder om Skåne så är det rätt ovanligt att man gör det. Medan vi här i Sverige tycker att det är en rätt bra politik. Och det gör att precis när vi tittar på Europa så är det klart att Sverige- är ju på den ena sidan och hållande ner på den andra. Vi är för en restriktiv politik till skillnad från de andra länderna. Då tycker jag det är intressant att se, titta på statistik, europeisk statistik. Var finns det fler missbrukare och var finns det färre? Ja, mitt intryck är i vårt fall att det inte finns fler missbrukare i länder som Sverige och Finland som har en restriktiv hållning och som dessutom är för jämlikhet och dessutom i vårt fall kriminaliserar sexköp. Men inte heller färre då tack vare en restriktiv politik. Berne Stålenkrantz, mm. ordförande för Svenska brukarföreningen. Du har sagt säkert att målet om ett narkotikafritt samhälle gör mer skada än nytta. Hur menar du då? Jo, men det är ju, det är ju helt självklart. Att när vi har ett mål om att vi ska ha ett drogfritt samhälle, det är ju då alla de här lagarna finns då, att vi förbjuder det är kriminellt att nyttja drog. Och de där lagarna används ju av olika aktörer för att stoppa skademinskande program som Renas brutet till exempel. Och då används ju oftast argument att det ger fel signaler och då är det ju faktiskt så att motståndarna är rena cyniker för att då är ju målet om ett rågfritt samhälle och de politiska signalerna viktigare än att rädda liv. Alltså att rädda liv måste vara det första prioritet sen att sluta använda narkotika. Som Maximu bara som med andra ord, det jag försökte säga: Tar man in folk i en liksom säker miljö, ger dem bostad, får metadon utan att ha de här orimliga kraven på på drogfrihet fokusera på det som är frisk då lovar jag er att då blir människor friskare hälsosammare och kanske en dag också lyckas bli drogfria om det nu är det som är det yttersta målet. Vi mm. Björnfris det här med signaler signalverkan är det viktigare än resultatet? Ja, som alltså, jag säger så här för att få lite balans i diskussionen narkotikapolitik består ju inte bara av hur vi förhåller oss till människor som är inne i ett missbruk. Där är jag för att vi ska göra allt som bara står i vår makt för att lindra de individernas lidande och konsekvenserna för samhället. Men vi måste ju också ha mer ambition än ambitionen bara att undvika att människor dör. Politiken består av en balanserad klok brottsbekämpning. Det består av ett genomtänkt förebyggande arbete som handlar också om att nå de mest utsatta barnen och så vidare. Så att det är viktigt att säga det. Men jag har inga problem egentligen med svensk målsättning med narkotikapolitiken utan det är ju mer hur den tolkas och framförallt i vårt förhållningssätt till de människor som är inne i tungt missbruk. Där vi har alldeles för mycket misstänksamhet, repression bestraffning, istället för att erbjuda vård och behandling på individernas nivå, individanpassa öppna särskilda mottagningar för de som har störst eh, problem, mest skadade och så vidare inte låsa ut och stänga ut och hota människor eh, och kunde vi fullfölja den svenska politiken som den är faktiskt skriven i, i de politiska dokument som finns så ryms det där också en, en, en stor humanism och medmänsklighet och förståelse för människor som Hamla i missbruk. Eh, likväl som att vi har en eller förlåt mig, restriktiv syn på, på, eh, på narkotikaproblemet problemet i sin helhet. Va? Så att, och de här signalsystemen jag föreslår ju dåvarande regering som sedan i princip i det här beslutet vad det gäller rena sprutor i riksdagen i april 2006. Eh, vilket jag tycker är ett ganska bra eh, förslag. Va? Och det ser jag inte på något sätt att det är, och det finns inget heller vetenskapligt stöd från någon studie att det här skulle stimulera unga människor att börja knacka. Det är, eh, det är inte så det fungerar helt enkelt. Va? Eh, problemet med, med exempelvis rena sprutor det är att det ser, trots att det har varit fullt möjligt och det var en ganska stor majoritet i, i riksdagen så har man ännu inte lyckats införa det här i Stockholm och man har inte ens påbörjat diskussioner. Låt Hans-Waldmark komma in där det är ju moderaterna, ditt parti, som har motsatt sig ett sprutbytesprogram. Varför då? Nej, därför att man är osäker på om det har då effekt. Jag kan citera Uppsala Nya Tidning i slutet av förra året. Så skrev ett antal narkotikapoliser att under 2000-talet så har Skåne haft flest dödsfall i Sverige på grund av narkotika in i Socialstyrelsens dödsorsaksregister. 2007 så hade man ungefär 7,3 döda per 100 000 invånare jämfört jämförelse mot Uppsala. Har det med rena? Så... Ja, jo, därför att i Skåne så har man sprututbytesprogram. Ja, men, det, men det har man vilka inte i Uppsala. Nej men det har ju helt med att populationen knark... Alltså populationen bland narkomaner ser olika ut. Mm. Det där argumentet tas ju alltid fram om Göteborg. Mm. Men i Göteborg så introducerades här ruiner för 10-15 år sedan. De har ju varit alltså amfetaminister där. Och i den frågan får väl jag också säga vad det gäller Moderaterna. Jag tror inte att Moderaterna vill att folk ska fara mer illa men de har en totalt felaktig syn i de här sammanhangen. De tror exempelvis att rena brutto Ska, ska få att man upphör och använda narkotika. Det är inte ens syftet. Kan, det, kan de här erbjudas i sammanhang där vi kan föra motiverande samtal, hälso- och, och, och rådgivning, erbjuda vård och behandling så kan de också fylla narkotikapolitisk funktion. Men Renas brutor är ju fullt ut smittskydd och det undviker inte heller överdåsen med Renas Men då tycker jag att det är intressant att kunna jämföra skillnaden mellan Skåne och Stockholm. Ja, men det har ju inte. dödsfallen är ju om om handlar om överdoser... Man kan, jämf så man kan ju jämföra just inte... de här olika sakerna som du själv pekar på. Jag ja, tycker... Det tycker jag med. Och vi ska vända och vrida på det här. Men jag tycker det var väldigt bra om Moderaterna fick en mer humanistisk inställning. På. Jag lever med de här människorna dagligen. Jag ser människor... Jag kan ge ett exempel som hände här för ett år sedan. Vi har ju tillgång till renasprutor emellanåt. Och en kille, som, en ung kille, han var 19 år. Han hade inte hepatit C. Han var inte hivsmittad. Han kom till oss och fick renasbruter Och vad gör polisen? Jo, de tar de här sprutarna stampar sönder, han går ner på plattan och delar sprutor får HIV. Och vem kan då förespråka och tycka att det rena sprut är något problematiskt? Alltså rädda liv måste vara det primära, inte signalerna. Mm. Hans Wallmark, vad är risken då? Om man nu skulle prova det i Stockholm också, vad ser du för risker? Nej men vi vet ju att man har den typen av sprututbytesprogram i Skåne. Då tycker jag att då är det väl intressant att jämföra Skåne och Stockholm som ändå har rätt stora likheter. Och se just om alla de här fördelarna som förespråkar nu säger om det verkligen är på det sättet. Mm. Alltså, nu vi laborerar med, med åtgärder där, där man gissar och antar och man påstår massa saker. Men låt oss se då, vad är det som är det faktiska? Det är har det fakt verkligen haft det... den typen? Ja, men Hans, Hans, var lite sansa nu. Det finns ju inte stöd för det du säger. Och om vi pratar om syftet med rena sprutor, som ju är en del i, i väldigt många andra insatser, så är ju syftet att undvika oönskade infektioner i form av HIV. I Skåne har det inte etablerats ett enda inhemskt på alla de år som man nu har hållit på med sprutbyte eller åtminstone på väldigt lång tid. I Stockholm så har det ett stort antal fall just bland injektionsmissbrukarna. Det är ju det som är sanningen. Sen har vi andra bekymmer antalet tunga missbrukare som idag är ganska jämförbart mellan Skåne regionen och Stockholmsregionen vi har antalet dödsfall och så vidare. Och det krävs andra åtgärder där och just det här förhållningssättet antingen eller, det möter jag ju ofta mm. när jag pratar om exempelvis rena sprutor är det inte bättre att vi erbjuder andra insatser jo men låt oss erbjuda alltihopa och vi måste lära oss att skilja och det är det som är problemet tycker jag i den svenska narkotikadebatten i den, i den meningen när den någon gång förs. det är att vi inte det kan tänka mer än en tankesänd. Vi måste ha en oförsonlig, tydlig avrådande attityd gentemot unga människor. Men vi måste bli bättre att se de unga som är mer riskutsatta Och framförallt så måste vi ha en humanistisk, vettig och klok och evidensbaserad politik för de som är inne i missbruket. Benne, jo, nej, men också Som politiken sa, att vi har även nolltolerans i, i, i trafiken. Men skillnad då, där har vi dessa harm reduction, skademinimerande insatserna. Det är krockhuddar. vi pratar vi pratar om alkoholås, vi breddar vägar, sätter upp mitträcken. Där gör vi alla de sakerna. Folk kan köra rattfulla och ändå få vård och behandling. Vi gör Även för dem gör vi de här insatserna. Låt oss insatserna. avslutningsvis bara ge Hans Wallmark kort ordet. Vad är det för skillnad just på, på den här typen av droger och andra droger? Vi reagerar ju så olika på dem. Ja, därför att förloppet är ju mycket, mycket snabbare. Och dessutom, den alltså... alkoholrökning skördar väldigt många liv. Absolut, och man gör också åtgärder åt det. Och den här regeringen har också satsat på folkhälsoarbete- och har satsat på både kampen mot narkotika- som kampen mot alkoholmissbruk. Och sen är det också, precis som Björn Fri säger- så det handlar också om hela skalan- att också försöka minska inflödet av detta. Och då har vi tull och polis. Där får jag sätta stopp för debatten idag- Tack Hans Wallmark, tack Berne Stålenkrans och Björn Fris. Konflikt är slut för idag. Mer information om dagens och tidigare program hittar ni på hemsidan sr.se/p1/konflikt. Producent Ira Malik, tekniker Monica Bergmark och jag heter Daniela Markvart.